Розділ шостий. Різні витівки автора для розваги короля та королеви. Автор показує свої музичні здібності. Король розпитує про державний лад Англії, і автор розповідає про нього. Зауваження короля з цього приводу. Буваючи двічі або тричі на тиждень у спальні короля під час його ранкового туалету, я часто бачив, як голив його голяр. Спершу це видовище наганяло на мене жах, бо їхні бритви вдвічі більші від наших кіс. Зазвичай в своєї країни король голився тільки двічі на тиждень. Одного разу я попросив голяра віддати мені змилки і вибрав 40 чи 50 найцупкіших волосинок. Потім я взяв скіпку гарного дерева, вирізав з неї спинку гребінця і найменшою, яку міг знайти в ленделкліч голкою, проробив дірочки на однаковій відстані одна від одної. Я повставляв у них волосинки, попереду застругавши їх своїм ножем, і в мене вийшов цілком пристойний гребінець, який дуже придався мені, бо зубці мого гребінця так повиламувалися, що він став майже зовсім негодящий. Не знаю, чи міг би якийсь тамтешній майстер виконати таку тонку роботу. Я пригадую ще одну забавку, який присвячував тоді багато часу. Я попросив покоївку королеви зібрати для мене волосся з гребінця її величності, і невдовзі зібрав його чимало. Порадившися з моїм приятелем Деслярем, я попросив його зробити каркаси двох стільців, не більші за тих, що були в моїй скринці, а також проколоти шилом у певних місцях спинок та сидінь невеличкі дірочки. І в тих дірочках я закріпив найцупкіші із зібраних мною волосинок, переплівши їх так, як це роблять на англійських плетених стільцях. Закінчивши цю роботу, я подарував стільці її величності, а вона поставила їх у своїй кімнаті і показувала як дивинку. Вони справді дивували всіх, хто їх бачив. Королева часто запрошувала мене сідати на ті стільці, але я щоразу рішуче відмовлявся, кажучи, що волію радше померти найгіршою смертю, ніж сісти на дорогоцінне волосся, що колись прикрашало голову її величності. З того ж таки волосся я виплів гарненького гаманця футів із п'ять завбільшки з вензелем королеви на ньому, сплетеним із золотих літер. З дозволу королеви я подарував його Глемдил Кліч. Правду сказати, користі з гаманця не було ніякої, бо він не витримав ваги великих монет і через це Глендел Кліч носила в ньому дрібнички, що їх так люблять дівчатка. Король дуже любив музику і частенько влаштовував при дворі концерти. Іноді приносили на них і мене в скринці, але страшний грім інструментів заважав мені розрізняти окремі ноти. Я певний, що якби всі барабанщики-сурмачі нашої армії забили та засурмили в свої інструменти під самими вашими вухами, шум був би менший. Я, звичайно, просив поставити мою скриньку якомога далі від виконавців, зачиняв свої вікна й двері, запинав завіски, і тоді музика здавалася мені не дуже неприємною. За я вчився грати на спінеті. Спінет – старовинний клавішний інструмент. Цей інструмент стояв у кімнаті Глендел Делкліч, і двічі на тиждень до неї приходив учитель музики. Я назвав інструмент спінетом, бо він був подібний до спінета виглядом, і грали на ньому так, як на спінеті. Мені спало на думку розважити короля та королеву, загравши їм англійських пісень на цьому інструменті. Та виявилося, що то не дуже легка річ, бо спінет був щось із 60 футів завдовжки, а кожний клавіш у фут завшишки. Розіпнувши руки, я міг дістати не більше як до п'яти клавішів, а щоб видобути бодай слабенький звук, мусив щосили бити по них кулаком. Тоді я розміркував інакше. Я зробив собі дві круглі палички розміром із звичайний кий, обтягнув товщі кінці їх мешачою шкірою, щоб не побити клавішів і щоб не псувати музику сторонніми звуками. Біля спінета поставили лаву футів на чотири нижче від клавіатури і примостили мене на ній. Бігаючи по лаві якомога швидше, я ударяв киями по білих клавішах і спромігся заграти джигу, чим завдав чималої втіхи їх величності. Джига – англійський народний танець. То була найважча фізична вправа, яку я будь-коли робив. Але я міг бити тільки по 16 клавішах, а значить не міг заразом грати на басах та дискантах, як то роблять усі музиканти. І це дуже шкодило моєму виконанню. З наказу короля, що був, як я вже казав, дуже розумним монархом, мене часто приносили в моїй скринці до його кабінету і залишали на письмовому столі. Він пропонував мені винести мого стільця, садовив мене на комоді ярдів за три від себе, і тоді його обличчя було в рівні зі мною. Одного дня, розмовляючи таким способом, я насмілився сказати його величності, що зневага, з якою він ставиться до Європи та решти світу, не відповідає його високим розумовим здібностям. Розумові здібності вів далі, зовсім не зв'язані із ростом людини. І в нашій країні ми спостерігаємо, що найросліші, звичайно, бувають обдаровані найменшим розумом. Адже й серед комах бджоли та мурашки славилися своєю працьовитістю та розсудливістю, а куди більші за них тварини позбавлені таких здібностей. Та і я сам, додав я, Незважаючи на свій зріст, сподіваюся ще прислужитися якось його величності. Король уважно вислухав мої слова і після того змінив на краще свою думку про мене. Незабаром по цій розмові він попросив описати йому якнайдокладніше державний лад Англії. Хоч монархи, як правило, і люблять над усе звичаї своєї країни, так гадав він про інших монархів на підставі моїх попередніх оповідань, але він хотів дізнатися від мене про все, що може стати вартим наслідування. Уяви собі, ласкавий читачу, як мені кортіло тоді мати красномовність Ціцерона або Демосфена, щоб ушанувати чесноти моєї любої батьківщини у висловах, гідних її заслуг та добробуту. Я почав своє оповідання з повідомлення про те, що наші володіння складаються з двох островів – де містяться три могутні королівства під владою одного монарха, а також з колоній в Америці. Я довго говорив про наш клімат та родючість землі. Потім я докладно розповів про організацію англійського парламенту, частину якого становить славетна палата лордів, осіб найблагороднішої крові, власників найстародавніших та найбільших родових маєтків. Я описав, як дбайливо піклуються про них, докладають усіх зусиль, щоб навчити їх мистецтв та військової справи. І таким чином зробити з них надійних радників короля, державних мужів, здатних укладати закони, виконувати обов'язки членів найвищого суду, вироки якого не підлягають оскарженню, і завжди готових доблесно і самовіддано захищати короля та країну». Я сказав, що вони – краса і підпора держави, достойні наслідувати їхніх славетних предків, які вважали честь за достатню нагороду своєї доблесті, і що нащадки бережуть цю честь як зіницю ока. Крім того, у нас є ще духовні особи у званні єпископів, що теж засідають у Верхній Палаті, маючи за свій обов'язок дбати про релігію та про тих, що проповідують її народові обирають та вишукують їх королі та своїми радниками серед духовництва всієї країни, серед тих священників, які найбільше відзначаються праведним життям та глибиною знань. Вони є справжні духовні батьки духовництва та народу. Другу частину парламенту, розповідав я, становить палата громад, що складається з видатних дворян. За свої здібності та патріотизм, вільно обраних самим народом, репрезентувати мудрість цілої нації. Ці дві палати, казав я, являють собою найблискучіші в Європі національні збори. Парламент, який разом з королем, віде всім законодавством держави. Потім я перейшов до судових установ, де судді, ці поважні мудреці та тлумачі закону, керують розв'язанням усяких судових справ, карають нечестя і боронять невинність. Далі я згадав про розважне керування нашими фінансами, про відвагу та подвиги нашої армії і флоту. Я вирахував кількість населення в нашій країні, перелічивши, скільки є мільйонів у кожній релігійній секті та в політичних партіях. Не обминув я й нашого «спорту» та «ігор», а також інших деталей, що, як здавалося мені, могли вславити мою батьківщину. Закінчив я коротеньким нарисом історичних подій в Англії за останні 100 років.